Dobrý deň, zvučka prvýkrát v tomto roku odštartovala reláciu na všetkoj liek. A vy viete, čo to znamená? Že bude relácia plná informácií, vhodných pre vaše zdravie. Veľmi sme sa už tešili, keďže týždeň sa výchal kvôli sviatkom, kvôli krajšiemu programu s rozprávočkami a pesničkami. Ale my sme vydržali a ideme na to. Katka Subotič, Boris Subotič, vydajte Dobrý štúdiu. deň, Prime. Dobrý deň. Tak aspoň povedzte, ako sa máte a zaželajme našim poslucháčom spoločne nádherný nový rok. Prvý plný zdravia, lásky, radosti a pochopenia. Áno. Prajem, Neviem, ja... či nebudeme prijať prískoro. Ako prískoro? Podľa mňa by sme si to mali odložiť až na neskôr 22.01.2026. Ako čina, No dobre, ty si nejaká múdra, tak poď nám to vysvetliť. Spjongianku. No. Spiom Yangu, no jasné. Uo, še, lao, še. Ideme sa. Dobre, ja som profesor. Tak, a ideme na to. Takže, dala si si ty Erika nejaké predsavzatie novoročné? Ja si nikdy nedávam, lebo nič nedokážem splniť, pretože ja som spokojná s tým, že všetko, čo mi život prináša, všetko príjmam. Takže nemám čo meniť. Áno, ani ja si nedávam, lebo už sa to skúšala pred mnohými rokmi a nikdy to nevyšlo. Tak Boris, som si... a ty ako... Fantastika. No ale koľko predstavzatí si si dal? Novoročných. Čo si si vymyslel, že čo ja viem? Od všetko, čo som schudnúť? si ja vymyslel, všetko som dostal. Chcel som prekrasnú holčičku. Mám ženu Ale my prekrasnú. nehovoríme o tom, my hovoríme o tom, aké si si dal tento rok. Na konci roka predsavzatia. Čo by si chcel na sebe vylepšiť? Pre, pre, prepač, oh, ale, ale nový rok u mňa ešte vždy trvá. Ešte ja šampaňu z papanie. Ešte, ešte stále nový rok. A samozrejme, ja to chcem to chcem za nový rok. Chcem, aby moja manželka bola aj takú milá, krásna ku mne. Aby nemala... Ale to je predsavzatie pre ňu. Ale kde mali keď ona povie usi riady umiel, áno. Izbu si, áno. Urobil si, uvaril si, áno. No tak, kad by mala ešte štvrtú prozbu, to by bolo zlé. Aha. A ja som si pral iba tri, Tieto ako trichy, duch. Jasne. Sa, sa ako... jasne, keď vyšiel a sa, čo si, že to stáči, tri, som spokojný, neprosím, Dobre, takže budeš variť, upratovať, prať a medzi tým sa budeš starať o klientov. Vyrobiš nejaký liečik, ako to máš vo zvyku každý rok, nejaký nový olejček nám pribudne a niekoľko ľudí bude zdravších, ako predpokladala školská medicína. Výborne, máš to dobre. Kati, prosím ťa, no, dostaneme sa k nášmu základu. No, tam sa na o to, že aj keď si ľudia dali nejaké tie predsavzatia v tom čase toho 31., tak ten úspech je ako dosť mizivý, lebo hviezdy tomu neprajú. A hviezda alebo nejaká sofistikovaná metóda? No ani slnko, ani zem, v podstate ono sa poznáte, mnohí ten systém human designu, niektorí áno, niektorí nie. Kto nie, tak vám ho v jednej relácii predstavíme, lebo je to neuveriteľne dobrá metóda. Áno, je to zaujímavé, je to taký iný pohľad na svet aj na samých Človeka. seba. Áno, takže tam v podstate sa nachádza... Niečo v takých tých nepriaznivých, povedzme nejakých tých bránach. Opozície, boja, provokácia, prekážok. Takže... Ako na začiatku tohto roka? A v podstate ten 30., 31., 12. 4. až do 5. a 6. 1. Takže, tomto... Takže videli sme, asi si to Trump čítal ako prvý. Áno. To sa nás snažil. Áno, takže to je len také veľmi akože vypäté obdobie, takže tie klasické novoročné predsavzatia sú väčšinou odsúdené k tomu, že nič z toho nebude. A... Človek bojuje sám so sebou, prečo áno. by to mal robiť a vedieť dokonalý, čo ešte by mal meniť. A navyše je to v podstate ešte stále koniec toho mm, iného toho astronomického nejakého toho cyklu. Takže my máme stále ešte stále niečo dokončovať, nič nového nezačínať. Mm -hmm. Nový rok sa nám začne až 21. januára. Mm -hmm. Takže dovtedy sa stále len dokončuje. Je zbytočné si dávať nejaké predsavzatie, že čo by som chcel zmeniť, čo by som chcel vylepšiť. Lepšie sa venovať tomu, čo už máte rozbehnuté dokončiť to a tak sa pripraviť potom na nasledujúci ten pravý treba, nový astronomický rok. Treba vydržať, nepredbiehať hviezdy, to sa nikdy neoplatí. Dobre. A teda v rámci toho by sme sa mali uspokojiť, že na začiatku možno aj celosvetovo je to asi veľký neúspech, čo sa teraz deje, mm -hmm. ale asi to nebude tak dlho. No a v inej relácii nastane slobodný vysielač. A psychologička Erika Zelníková povedala, že a ak chceme niečo začať, v čom by sme aj vydržali niekoľko možno rokov, alebo minimálne niekoľko veľa mesiacov, tak treba tu vec opakovať 30 dní. Takže... Po 30 dňoch sa nám to stáva zvykom a tým pádom hurá, už sa nad tým nemusíme zamýšľať, ráno vstanem a prvé je rozcvička. Uvidíme, ešte neprešlo 30 dní, uvidíme čo. A keď bude. niečo robíš na tele 30 minútach v telo tele potom pamätá si napríklad... Bunka si potom pamätá, hej? 30 sekúnd, keď niečo tlačíš na bodku, no, a, pot... keď, a keď robíš napríklad nejakú masažu alebo činsku, alebo obyčajnú, vtedy telo pamäta si všetky, všetko, tia, všetko, všetko, uh -huh, všetko. Uh -huh. Po 30, 30 minút, 30, hej? Po 30. 30 minút, a potom... 30 sekúnd, 30, 30 minút, sekundi. 30 minút. 30 Dá. A áno, je to krásne, akože páčia sa mi tieto rečové zaujímavosti, lebo keď som robila s Maďarom, ktorého aj ty poznáš, on vždy je G bodka. Takže... Gébotka. Gébotka. Keď Aha. budete hľadať gebotku, tak budete mať úspešné noci. No poďme, jo, poďme ďalej. Ale tak humor musí zostať v našej relácii aj tento Aha, rok. No. Aj keď ty, nie je po desiatej. Aj keď nie je po desiatej. Ty, čo tomu nerozumejú... Nem, Nekam ty... nemkel gebotka. Dobre. <laughs> Kati, ty začni. Boli sme na niečom dohodnuté, že ty začneš, tak prosím ťa začni. Áno, toto je veľmi zaujímavá téma, najmä pre mňa, pre doktora. Vedci vypočítali, mm. aký je ideálny vekový rozdiel pre šťastné manželstvo alebo vzťah. Hm. Budete prekvapení. No to už teraz som keď začíname nový vzťah, tak zvyčajne hodnotíme hodnoty, príťažlivosť, charakter, zmysel prehumor, spoločné Kartu, záujmy. Kartu, takú tú, čo sa strká do tej diery A aj myslíš, čo, že peniaze? bankovný účet? Myslíš, ja, a myslíš, že aký je <laughs> to si doktor vždycky robí srandu že ja mu sledujem, aký je stav jeho bankového účtu. Vraim, tak že... je to váš účet. A tak vravím, že musí vedieť, spoločne. či ti poslali dôchodok nie. <laughs> <laughs> či sa štá dnes pre <laughs> Pekne, tak prečítaj ešte raz tie vlastnosti. Skočila som ti do toho. V pohode, to, to každý vieme, že či máme vlastne, spoločné nejaké tie hodnoty. To neviem, či človek vždycky sleduje na začiatku vzťahu. Že? To je podľa mňa blbosť, lebo Človek, keď je zalúbený, tak mu to je jedno. Tak. Dokonca ho ani nezaujíma, aký má charakter. <laughs> Možno ešte ten zmysel pre humor, to je dôležité. To sa ano. človek všimne hneď na začiatku. Tie spoločné záujmy, to. ja väčšinou to vidím u niektorých svojich kamarátiek, že... Keď bol chlap futbalista, chodila na futbal. Keď bol chlap rybár, tak sa stala s ňou rybárka, už chodila len na ryby a tak, no. Že prispôsobila tie svoje záujmy tomu chlapom. No. To sa stále, stále Bežne, to je bežné. Aj ty si sa prispôsobila. Samozrejme. A ja, ja chodím na futbal, ale len deťom, ináč by som sa tam tiež neukázala. Oh. Dobre. Uh, to, čo je ako, že väčšinou ide bokom, to je ten bekový rozdiel. Aj keď podľa mňa to nie je tak, lebo moje skúsenosti sú tiež iné. Tak tvoj... <sým> je, na je, musia byť na iné. Lebo, teda po, porizvala už za sebou takmer kariéru, keď si sa ty narodila. No ale poď ďalej. Nedostaneme sa mi k tomu, aby som vedela, či som spáchala nejaký omyl, Dobre, nie. je známe, že generačná priepas môže zvýšiť riziko problémov v manželstve. Ale no. je, menej sa vie o tom, či existuje ideálny vekový rozdiel, no, ktorý zvyšuje šance na úspešný vzťah. No Ukazuje sa, preto, že veda má odpoveď, ale číslo je prekvapivo malé. Cesta k spokojnosti podľa výskumu uverejneného v časopise Journal of Population Economists. Najväčšou spokojnosťou vo vzťahu vykazujú páry, u ktorých je vekový rozdiel... Typnite si čo? 10. Ne? 34. Do troch rokov... <súr> No, tri. Takéto páry majú výrazne vyšší úroveň šťastia v porovnaní s tými, kde je rozdiel 4 až 6 rokov. No neviem, oni zabudli na tých, čo majú viac. Hej. Zatiaľ, čo páry s ešte väčším rozdielom sú spravidla menej spokojné. Hm. No, no, tak jedna vec, a to sa mi teraz zasa potvrduje, hmm. že veda, čo vymyslí, to nikdy nesedí. Takže môžem zodpovedne povedať za seba, za svoje okolie, za svojich priateľov, za svojich rodičov. A vy asi za všetko možné, čo poznáte, že to asi pravda nebude preto, že všetkých rozvedených, ktorých poznám, sa zmestia do tých troch rokov, a tí, čo prežili tie tri roky, tak sa vôbec nerozvádzajú. Žijú spolu šťastne a spokojne. No, veda e, chce generalizovať. Presne. To, čo ja urobím s jednom špricom injekcie, tu, tu, v Bratislave, to musí urobiť aj onaj Černochu, Zimbabu, Veolitámovič. To istý výsledok Ale... musí dostať. Inekcia. Podla... To hovorí veda. Inekcia, to hovorí veda. To hovorí veda. Že keď sa podá inekcia Áno. taká a taká, tak musí mať musí... ten istý výsledok v Bratislave aj v zimbabve a, to... a nie je to Áno. pravda. A je to pravda? Hm. Nie. Nie je to. Ale tu je ešte niečo zaujímavé. Tým nechceme povedať, že neverte vede ako to zase... To, to si rozmyslite, ale, len, že čo to je vlastne tá veľa. Veriť ale byť ty opatrne. Vždy neustále... položí otázku. prečo? Áno, kde je príčina? Prečo, prečo? A my neustále hovoríme o tom, že na všetko je liek, ale nie vždy a nie pre každého. A prečo je to tak? Eto sme tu, aby sme sa porozprávali. Tak a e, dokonca ide to aj niekedy o kilometre, lebo keď som dosť vážne ochorela, tak mi kamarátka astrologička povedala, že musíš žiť 2000 kilometrov od tiaľto a tam na teba vplývajú úplne iné energie a je možné, že tá choroba sa vyliečí, budeš tam mesiac a po návrate pohoda a aj sa tak stalo. A je no. genetický vplyv, vonkajší vplyv na geny, krv, lymfu, tekutiny a to všetko má zrkadli sa na na psihiku človeka ano. a na telo A potom môžeme zase povedať, že všetko je v hlave, enem si od rozkoše. <laughs> jung yang zabral. Dobre, poďme, poďme ďalej. Tak, no, hovorí. Počúvaj, čo je ešte tuto zaujímavé. Že no. Zaujímavé je, že muži aj ženy v priemere vykazovali väčšie počiatočné šťastie, keď boli vo vzťahu s mladším partnerom bez ohľadu na pohlavie. Mm. Táto výhoda však väčšinou mizne po 6 až 10 rokoch manželstva, čo naznačuje, že dohodobá stabilita závisí od iných faktorov. Povedali by sme veľmi jasne, že naozaj, ja keď vás dvoch sledujem, tak je mi jasné, že vzácnejšie ako vekový rozdiel je tolerancia, dozretosť ženy, ktorá nie je hysterická, nebucháť do muža, nevykrikuje. <tihala> <tihala> Kde si bol a keď tam ešte raz pojdeš, tak ho Takže ono je naozaj viacej faktorov, tak tým som len chcela povedať, že vám želáme, nech ste v akomkoľvek vekovom vzťahu aby vám to šlo, aby ste naozaj pochopili, že to vaše partnerstvo je jedinečné. Žiadna veda, štatistika, ani Vincov Reková vám nemá čo do toho hovoriť. Vieš, Katka nebúcha dverem, ona búcha pešty po stolo. Okay, tak po som stolo, povedal. Tak to je ty s nej robíš dobrú zrúdu. Počkaj, keď ti to raz urobi, čo ty tu rozprávaš... Kati, daj ďalšie informácie. No a tuto je, že niekoľko dôležitých odházok, čo radi akože odborníci, aby sa partneri s väčším vekovým rozdielom pred vstupom do vážneho vzťahu spýtali niekoľko kľúčových vecí. Či zdieľajú rovnaké životné ciele. Odpovedajte medzi vami len tých koľko? 40 rokov? 34. 34, ježiš, som vám pridala. Som Dobre, tak odpovedajte. Ale áno, jasné, máme, či chcú rovnaké veci. Vieš čo, ja nechcem lietadlo, on chce lietadlo, to je ten rozdiel. Aha. Jediný, to než zase... jediný. On chce teba ty chceš jeho. Áno, vieš, šo, to lietadlo, ja som mu povedala, že keby som bola uh, akože vlastníkom cementárne, tak, tak ho kúpiš <laughs> tam mu ho kúpim akože bez problémov, pokiaľ by ho chcela, ale nie som vlastníčko cementárne, tak nič to no, ale no. za to si tolerantná žena, ktorá vie, že nemôže do najväčšej vášne svojho muža len tak zasahovať a preto ho občas vypustíš na letisko, to viem. U pána pilota ide, Kovača. Ide si zalietať a potom je zase spokojný, ako presne tak. Však ja ho nechám, keď chce, nech ide. Pokiaľ ide o kariéru, no tak myslím, že áno, to je tiež v pohode. Deti a financie tiež. U nás je to tak, keď on niečo povie, tak nejaké sa deti spýtajú. Ja viem, ako povedal tatunka, tak bude. A potom znova, ako povedala mamička, tak bude. Tu, oni neprejdú. Znie to úplne ako z minulých čias, U nás to tiež tak bolo. Či majú dostatok spoločných záujmov? To áno, samozrejme máme. A či sú pripravení na kompromis? No samozrejme, ale my máme tie spoločné záujmy a strašie veľa spoločných vecí, takže väčšinou nemusí byť žiadny kompromis. My sa len na seba pozrieme a je to dohodnuté. No dobre, ale vo väčšine partnerstiev, ktoré poznám, že sa rozišli, tak vždy či, či v prvom rade, alebo v prvom rade tak z podvedomia, Vždy išlo o peniaze. Tak už, keď sme v poradni, tak povedzte, ako to máte s peniazmi. Lebo je to dôležitá vec čo, v partnerskom živote. Je to u nás ako za starých čias, keď príde muž a všetko dá žene. Áno? Dobre, dobre, tie ďalšie tajomstva. Neprezracáme na taj... to nejaký cieľ, aby bol doma pokoj, pohoda, radosť. Takže toto je tá klasika. A, a, a vieš prečo? Lebo, lebo vie hospodariť ja sam, Preto je to môžeš dať, áno? Tá, ja som dosť hlák na nové mašíne, e, nové knihy. Áno, ty by si stále niečo kupoval. Nové mašiny, aby som bol... Katka ti to vysvetlí, či to je dôležité, či to potrebujete, či je to praktické. Vieš, Dobre, že... netvár sa, že ťa to ťaží. No, ja som pozerala tú Simonu, nejakú Simona komedie existuje a tá mala peknú hlášku, že... My ženy vieme vždy výsť s peniazmi, len sa s nimi nevieme vrátiť. <lávajú> takže ty sa nesmej, lebo ty máš kasu na starosti, takže je to jasné. Ale ja, pokiaľ vás poznám tie desiatky rokov, tak vždy je to tak, že vlastne... Uh, on ťa absolútne rešpektuje, čo sa mi zdá, že je to dokonalé, ale zase neodporúčam to všetkým párom, lebo niekde naozaj tie ženy by nemali mať v rukách peniaze. Keď si ženy váži manžela, toto je nejak ako čest, tak ja vrátim to naspäť. Samozrejme. No a to je tá stará škola, že keď tebe niekto dobre, aj ty naspäť dobre. Toto je dobre, že dôležité je zvážiť aj vonkajší tlak, pretože páry s väčším vekovým rozdielom sa často stretávajú s so osúdením okolia. Toto bolo veľmi... To poznáte, že... to, to poznáme, to bolo veľmi vtipné, hej. Dokonca lebo... niekedy je to aj v rodine, niekedy sa... Nechcem to teraz vedieť, ako až tak sa nebudeme vyzdekať. Ale ne, toto poviem, že toto niekto, bolo vtipné. Že či niekto v rodine, ako súhlasi, či alebo možno všetci mama. kuvikali, keď ste sa dávali a, dohromady. Vieš čo, to nie. U nás bola len jedna, dve otázky. Jedna bola národnostného charakteru, toto spomínať nebudem, ale... ako budeš žiť s nejakým Balkáncom? A, ale odpoveď bola správna. Počúvaj, odpoveď bola, akože, čo som dala, vyhovujúca, takže prší prvý test u rodičov a druhá otázka je, že či pracuje. Ja som povedala, že áno, takže stačilo splniť tieto dve podmienky. a bolo Počkaj, prvú si vysvetlila. Nič to, nie, to, to nie, nie, on prešiel. Podmienka bola iná národnosť. To, že je Juhoš, to bolo v poriadku. A? To nejdem spomínať, ktorá by som tu niekoho neurazila. Dobre, tak len tým chcem povedať, že môj kamarát, ktorý teda nespoznáte ho, preto môžem povedať ten príbeh, a tak sa celé roky venuje duchovnú, ezotérike. Možno prešiel všetky možné, aké len existujú, ssevniare, správa, zľava, Pochopil také veci, ako je, že sa zem zduplikuje a podobné veci. Len nepochopil, keď si jeho dcéra našla Černucha. A chodí celý nešťastný. A jednoducho neexistuje to pochopiť. A vzýva všetky mocnosti, síly, anielov, ja neviem, čo všetko je nad nami. Aby už konečne dostala rozum. A to vstúpať do genetického kóda. Vieš čo, no, možno sa bojí toho vstupu kátka, kátka do genetického kódu. Dostu. Vieš čo, tam ide skôr aj o to, že možno on ešte stále je zaseknutý v tom našom starom systéme, ešte keď žili tí naši predkovia, dokonca keď ty si čítala tie ich rady, to boli také tie o tých veľimúdrov, tak tam bolo hovorené o tom, že sa nemajú brať takto, že naše ženy s týmito, áno. lebo sa akože tá krv smieša. Um, z... Že už potom nebude nikdy ten rod čistý. Oni to vysvetlovali aj tým, že to dieťa bude mať problém sa zahradiť. Buď ten rod, ako my máme, my sme teraz ako, že nikto z nás už nie je čistý, lebo... Tady, aj, že, je to je premiešané, dalo by sa to všeobecne povedať, že sme Slovansko-Arijského rodu, lebo to už je tak zmixované, mm -hmm. že hej, a vy tam máte potom ten iný, to sú zase... Ona si našla toho Černocha, takže to dieťa môže mať teoretický problém, že sa nebude vedieť zaradiť, či sa ma zaradiť do tej kultúry, alebo do tej kultúry. Ale, tak ale podľa toho, kde budú žiť. Ale ja by som zaradiť. predsa len bola viac otvorenej mysli teraz, lebo ono sú rôzne tie všelijaké predpovede, že keď príde zlatý vek, že budú žiť len bieli ľudia na, alebo bieli človekovia na našej zemi, ale ten jeden to postrehol veľmi dobre. Tu nejde o farbu pleti, tu ide o to, že všetci budeme mať bielú farbu aury. To je tá najlepšia. Aha, čiže čistá, krásná, krásna, bez ja negatívnych myšlienok, bez túžby, boji a podobne. Keď áno, aj bez ohľadu na farby pleť. Keď a rozprávaš. ten tým som len chcela povedať, že strašne ľahko sa nám chápu všeobecné veci. Áno. A potom, keď to príde do našej rodiny. Ha? On musí byť zaseknutý v tom starom systéme ešte spred ja tisíc, tisíc rokov. rád Odpúšťa povedal po 70 myšlienku, kad už rozprávaš o aure, ja by som radšej pripomenul Trichomonas vaginalis. Ale Prečo? Vecí, prečo rovno prepač, Prečo e, dedinsky načelnici povedali, že nejdite do iné dediny, zostanete v toj naše, v tej našej dedine prvo. E, Kedy sa ti kontaktuješ sa chlapom ili ženom z druhého mesta, oni maju uh, neke iné bakterije ktoré ti potom nosiš do svojeg kmenja. No. A tu mali pravdu. Lebo ty si... Uh, a potom te nove bakterije zmienile uh, človeka. Napríklad, kandida. Kad maš kandidu, Ti si úplne iný človek. Kričiš po sladkom, keď nema sladku tak si nervozna Biješ djecu, a kad dostaneš taj koš čokolade, ti si najlepša Spokrana. mamka na svijetu. S trihom odnosom, Koji dostaneš, on je veľmi zlý. Baš, naozaj veľmi zlý. A po čom tuži? A, a, a, papa, tvoje telo, Ajde tak, a si rozumeli Papa, tvojú časť tela, a ktorá má vplyv na, na celé telo. Dakle, ty e, no počkaj, starší... Počkaj, je dosť nezrozumiteľné. Počom teda, ako čo ti papá? Pečeň, to... slezinu, vaginálnu časť? To je flóra, vaginálna flóra ktorú tí už žen, žene to cítia oveľa sú nešťastné, stále svrby, pály, peče. Boli Čiže tu. keď je nejaká žena hysterická, uh, tak by mala sa dať vyšetriť na absolutno, ginekologii. Absolutno, Možno zistiť, že to nemá dôvod v jej charaktere, ani v genetike. preto boli, aj cerkva povie, uh, nerobí preľúb. Ne, nepožiadal ženy svoje blíže svetu. A nepožiada ženu, nepožiada ženu blíže svetu svetu. Vieš, aký to má poetický názor na chorvátskom jazyku? Prelúb. Prelúb? Krásne. Čiže... Taká nevera tiež nie je zlé slovo na vysvetlenie Nevieme, tohoto dá. celého. Nevera je vetor, veľký veto. Dobre, vietor. a hneď to zistíš. že keď dostaneš... Teda povedal si dve, tri veci. Dá. No, tak v ich vymenuji, dostaneš peniaze, penize. Nie, chlamidy, trichomonas vaginány, ja, No, tak ty to hneď vieš, to začne svrbieť na druhý deň, alebo ja neviem hodinu. Ne, no ne, muža to ne. Tu nemaš jedna kaplj, kapka, dve kvapke, koniec už nemaš toga. A ti si pripraveni da li to preširať, aj žena to prešira, ali žena to veľmi citi. I to može... A to rihlo. Že či skôr to zisti podľa svojej povahy, že začne zrazu pokojná žena kričať na deti? Inkubácia je do mesec dní. Tu sa zmesne. Vlastne, aj čtyri, do sedam dní, ale... ale takže i ona do... môže aj mesiac nevedieť, že to má, ale bude nervozvaná, nevamá, rozširuje to. Ne, pozor, prvo inkubácia a pos, potom e, e, e, zmena e, uh -huh. nalady, zmena ducha, zmena tela. No a tieto sexuálne e, prenosné ochorenia alebo tieto infekcie, oni sú častokrát asymptomatické. To znamená, že ma, sú ľudia bez symptómov. Niektorí majú symptómy, niektorí nemajú symptómy. Takže pokiaľ sa nedajú vyšetriť v laboratóriu, akože... Čiže, čiže ty môže testy... mať napríklad chlamidy alebo trichomonas a vôbec nevieš, že to máš? Môže sa stať? Uh, Predstav si? Môže, ak ty napríklad, kad hovoríš o chlamídii e, plucnej, ty... <coughs> Kašleš, nemusíš. Ty ano. nemusíš. Ty môžeš... <kým> <kým> no počkaj. <kým> tak už keď sme odišli od tých krásnych, Vrátimo romantických vecí. Nie, tak teraz skočím do toho s tou chlamídiou, pretože je neuveriteľne rozšírená. Je aj v tých pľúcach, v mozgu, v v všade, ale... Aj pochľavné orgány má pozor. Áno, aj pochľavné, samozrejme. Ale vieš, čo mi problém? Že to proste majú aj deti v rodine ako... ako... Norma, uterak, no, uterak. no áno. Cez uterak, cez výlicu, žlicu... Výličku, áno, ližičku. ja tomu rozumiem, po ale povedz mi, mama. že, lebo mnoho ľudí teda to objavíš, a to asi je dosť ľahké, že to máš zistiť, ne? keď treba stále kašleš, alebo... No áno. Krve. Ale ja viem, že sa na to dávajú antibiotika, Dá. obrovské množstvo teda jeden Dá. člen rodiny vzdialenej ale to je jedno, je to rodina Dá. Dá. na to vybrali ja už neviem koľko do svojho 25. veku života na to vybrali, ja neviem strašne veľa antibiotík a má to stále, stále, stále čo? Čo si o tom to myslíš? Čo si ja o tom myslím? Ako prvé, ako stará škola poviem ako tvoja čereva ako Aha. tenko črevo robí. Znovu zopakujem. Keď máš napríklad nejaká, poviem, failure, nejaký, poviem, feller, nejaký problém, chybu, na nejaké časti tenko črevo, aj na hrubom, pozor, ty môžeš mať problémy, chod kde na tele. To musia ľudia... ľudia Čiže vidiať. to tenko črevo absolútne ovplyvňuje... Všetko ostatné? A čo je najlepšie aj psychiku. Dobre, ale mi potom povedz, ako je možné, že odrežu niekomu 2 metre toho oh, čreva a, a vlastne funguje ďalej. To len tak zvonka vyzerá nefunguje ďalej. Za pár počkaj, rokov čaká o stoporoza po, napríklad. Počkaj, počkaj mm -hmm. trochu. Každá časť na hrúbem črevu zodpoveda jednom vnútorném orgánu. A mhm. to je vždy podpora. A, vieš, keď rozprávame o srdcu, srdce má tri spôsoba, ako sa mhm. Kad bi jeden zlihal, máš ešte dva, a keď dva drugi, tak taj trečí, ktorý te Eashi. udržava, ale naozaj u, ako bilinka životu. Uh -huh. ali Ale žiješ. Eashi. Tako Tak má telo aj dva párne orgány. Našťastie, máš ima, uh, i obličku, a našťastie, nema, žene nemaj dva jazyka, prepaste, na je to Ale sa správa ako keď nektore, veš, Jaj, se spravuje ako keď male. dakle telo chce vždy mať istotu i podporu, keď ti daš napríklad, ne do ale máš nejaký problém sa auto, nechoda, pankrasty, postradať da ti pankreas vonku, a ty možeš žiť bez pankreasu. Maš uh, zodpovedne lieky, ktoré budeš brať, aby ti dali to čo robi pankreas. Uh -huh. A všetci to vem, aby sme nešli uh -huh. dalšie. Dakle, ti maš potporu nekt, uh, organima. Uh, napríklad, srce uh, ma potporu, kad uh, vyplaziš jazik, uh -huh. Tá, tá, tá, jazyka Tá prvá časť, uh -huh, konček jazyka, jazyka, stimuluje srdce. I ty uh -huh. stále niečo po ústima rozprávaš. To je stimulácia srdca tiež. Takže my ženy si vlastne len stimulujeme <laughs> srdce, aby to vedel konečne veci, vedecky, veci, čo robíme. My je ne, netárame, my jednoducho <laughs> stimulujeme srdce. Aha, a teraz už viem bez vedeckého skúmania, prečo žijeme do šiakovi lebo se stále stimuluje srdce. Sa... Čistá veda, dobre. Ale a? teraz my sme odbehli od toho tenkeho dreva, že ako je možné, že kus tenkeho dreva sa odreže, čiže aj ono má niečo. Opýtaš sa, čo to tenke črevo robí. No. Na nivo psychiky, uh -huh. duch uh -huh. a na nivo tela. Tenke črevo na nivo psychiky, povedali sme, roz povie, je to verím tomu, neverím tomu. Mm -hmm. e, reklami verím, neverím. E, čiže ako keby nám davalo taký kritický pohľad? Lako si stupam do do priateľstva veľmi lako ano. stupam do priateľstva a verím každem. Ano. Alebo neverím. Jasne. A aby sme ďalej nešli pojdme na onu, drugu čast časť. Každá ti, ti veš da imaš tých pet uh, klikov, zakruta ano, da, ano. u, u tom tankom črevu, a maš je jejunum i dolje ileum, a dole imaš ileum cakonu valvu, ktoré na hrube črevo. Každa aj taj dolnu čast uh, hrube Tenobluga, črevo, date, on može biti, ako je ve, a može biti obli. Ak je v, slova, pismena v tak je predpoklad, že maš nekakve parazitárne infekcie. To, to znamená, to, to je viditeľné. A to vtedy. môžeš mať od narodenia. Aj? No, no či infekcia. sa to týka aj detí, preto sa pýtam. Asi nie. Hej. Nechcem to. Tak parazitárne infekcie sa týkajú každého. E, ale to sa týka... I mamatí tý môže dať... A teraz i... hovoríš Jasne. o parazitárnych infekciách alebo sexuálne... Nie, ne, ne, ne. Teraz všetko je to sme... spolu. Tu je to sme všetko len spolu. Pri to je všetko spolu. Pravno. Lebo te parazity, ktorí žijú tamo dole, žijú i v črevách. A keď sa so v črevách, ešte je to veľmi dobre. Tu se uh -huh. urobi nejaký balans među kandida rikie i, i ostatných um, tých zlých demona. Se urobi se nejaká rovnováha. Ale keď dobra bakterija Rozprávam. Keď zle stúpi bakteria do krvi, tak vieme, že je to problém. ale keď dobra bakteria stúpi do krvi, misliš, že je ona dobra bakteria v krvi i dalje? Ne. Ona je zla bakteria v tomto prípade. Mm -hmm. Prosti v krvi nemá čo Nemá čo krvi. sterilná by trebala, by, trebala mala by Halo, by. byť. Mala by byť. A teraz... Každa ta čast ti, ti, ti zakrúti čemu ma nejakú svoju čast. Jednom časti čreva ti rozkladaš uhlohidrate, a dolna čast rozklada masti. A ti teraz, ak od si vyoperuješ... Uh -huh. Istú čast velkú. Tak ta část slabšie robi. Uh -huh. To znamená, že ti už maš problema sa masti ne sa masti, uhlohydráty mm -hmm. sa ne rozkladajú tak, treba meso sa do duše rozklada dost a aj u, u žalúdku. Ale potom si musíš dávať už pozora aj na to, čo ješ, hej. Absolúta to znamena, že tá čas, ktorá chyba, nám urobi nejaké problémy, ak to dobro pre ve, ve, že jedna z tých vecí je i i to, aureoplasma realitiku ona se može nachádzať do pošve, ali može se nachádzať i do klbu. Aha. A ti možeš teraz ísť na tri tisuče rôznych yes. vyšetrenia, te nejaké operácie, yes. potom ti manipulácie, masaže, akupunktúre. Ty akupunktúrom i masažom môžeš trochu urechlit krvotok, a trochu tu bolest koju maš odnest. A kid, ti, ti už začneš kričat, ti pošljúte do psihiatra. Ali kad psihiatra povede ti nisi taj pripad, odi napet doktorovi i naspet, nek ti ešte lepšie pozle, pošljúte do krvne laboratorije, a tamo ziste, že maš reoplasmo, ne? Dobre, čiže a ty tá? môžeš dostať... Uh, a tá ide o ťaľto. Áno, a, dobre, od vaginy. Takže ty môžeš dostať, bez toho, aby si to tá žena všimla v tej vagine, da? už môže mať niečo v, tej, v tom kolbe? To je ako často, to Aleko je veľmi často. Musí... A to je časté? To je veľmi často. Aha, je ja som sa, že najprv musíš vedieť, že si prekonala toto všetko. Ty, ty a, a, a že potom možno, že niektoré z nich môžu mať dôsledok. A ty to nie tak nevieš, ale vieš, čo je e, naša medicína, ona sa rozvíja, tam nejde hore, pre neviem koho, ale ona prepada na dnu u, u obyčajného lekára. Mm -hmm. On jedno, jednoducho už nemá Niektoré čas... veci proste vieme tak špeciálne, urobiť nervové <coughs> chirurgia a podobne. Dá, ale to bez neščím Oni sa nechcú baviť tým triviálnym mama oni, oni majú čas na niečo. Ano, ale ne... nás napadajú tie najobyčajnejšie. A my to máme preto, práve preto bolo ono, nepoželi že bližne, ale to je ano. kvôli rodov... aby si nepriniesol nebi, do rodov ne takéto chorobné veci. Nebili sa okolo toho, aj da neby sedlo do sedlova. <laughs> mm -hmm. No dobre, toto síce nie je pred letom, ale momentálne sa chodí na lyžovačky. Takže je dobré, že na to upozorňujeme. <tostí> Bola aj silvester nie? Bola aj silvestér, teda. A teraz ti ešte prináša tieto... Prekvapenia. Teraz ti te poviem, keď, keď je tenké a hrubé črevo problematično, vtedy môžeš dostať miliardy, miliardy chorob. Môžeš mm -hmm. dostať napríklad od... Uh -huh. kolpiti sa, od ide, ako vy to poviete, zdáme na zapal hrúbeho črevu. Uh -huh. A to je už na prvý pohľad, a čo to zapal, mám hnačko, ale to není vždy Tako, značka, tu maš aj bolesti, a tu maš nafuknutá, maš teplote, maš neprijemnosti značke. Tu maš veľa tých... Covek si môže myslieť, že len sa zle stravoval posledné zvík. ale vieš, to se dosť lahko to rieši. To se návde. Ješ tam cez ti laboratorium krve. Krát, bo, poviem, dam si, evo dam si slub, jedan budeme budemo uh, rozprávať o tom, ako čina pozera... Uh, zapal kopřiti se zapal čreva ulcerózno kolity do ako pozor to si to si, ovaj, slubujem, to čine kako, kako može, ako može každý to doma da se robi pa pozor se cervikalná erozia môže tiež biti kvôli různým parazitarným infekciám bez ohradu to bakteria dobre to erozia je erozia grliča krčka maternice. Kr, áno, presne. Krčka maternice. A pozisa, To môže byť aj taký predrakovinový stav. To môže. Dá, flora a, môže se zmieniť a môže imať silnú alergiu. Uh -huh. Okrem iných ostalých. Aby sa nerozprával o chorobama tráviacek trakta. Ja? krečo nemaš rozprávať Eď rozprávame o chorobách traviece o traktu aby som ne, ne to ďalej, chcem trochu ustrašiť ľudí aby si dali pozor na to čo papajú ne lúbovolne podľa húti, jer to je najlepšia cesta. No a najmä teraz je tu fašiangi, teraz sa máme napchávať až do postu, máme byť rozšafní, sladkými fankami sa máme podľa ľudových tradícií alebo šiškami krvou. Máš to tenké črevo, keď je problematické, keď má to, čo, čo neby trebalo mať tam, ty môžeš mať choroby močového traktu. Čiriem, teraz, to, to teraz, no počkaj, po ja to po... zase zoberiem do praxe, že či pomôže, ako teraz naozaj, že akože sa rozjeme podľa tradície. Samozrejme, že nie každá rodina ich dodržiava. Teraz môžeme jesť, čo chceme. Zabíjačky teraz budú. A všetky tieto veci. Čo si myslíš o takých trojdňových pôstoch? Vieš, akože dnes ma pozval kamarát na zabíjačku, dobre som si dala klobasy, húrky, neviem čo, všetko. A potom prídem domov a výčitky svedomia alebo zdravý rozum mi povedia, že tak 3 dni si teraz dávajú len nejaké bylinkové čaje a veľmi ľahké jedlo. Zle vstup do celej situácie. Ty už, keď ideš na tak, tako niečo na zabijačku, za biačku, ty musíš byť pripravený, že sa tam nechra kolo, vuna ne Áno, ja, no, neštrikuje sa tam, nehačkuje. Sa, tam sa niečo iné robí. Tam sa papá, papá, Od papá. rána do, do večeri ano. pravda. A oškvárky si nesieš domov U, a, uh, teple, vete, a S teplým chlebom, teplé bož... oškvárky <laughs> i môžete dáti još i výmne, pivo. Už boli. <laughs> Žrčníkovi záchvad že tu som. Strajbaš si zobrať holagol zo s... so sebou. A presne, <laughs> alebo febichol. Alebo subotiča s igličkom. A povedali sme, kde je ten problém, matický bodko i katebolí. Žrčník stlačíš i e, prestanú. No tak väčšinou, keď som ja stlačila, neprestalo, takže musela nie som čakať si, na teba. Nie, nie si tlačila práve A mňa. si zle tlačíš, áno, tri sekundy a nič. No dobre, tak a sa vráťme. Poďme ďalej, e, máme problém s tenkým črevom, e, či dieravé črevo, či nejaká zápal, či hormonálnu zmenu uh -huh. alebo či zmenu prácu tých baktérii, uh -huh. ktorí sa tam nachádzajú, majú sto nečo rozných a tých e, dobrých a zlých má trochu menej zlia <laughs> preto sú A keď imaš problémy sa žrčnikom Ti si myslíš, ach, nešto som zjedla. Ty môžeš mm -hmm. byť ako i ty napríklad, môžeš vybierať si, ale bilijarna dyskinezia, to znamená Čo? bilijarna diskinezia, funkčná porucha žlčových e yes. Ona môže byť provok, hoci čím z našeg tenkého čreva. E, ešte nás, keď je všetko čo povede, jeden z nami spíša, to, Boh je v svojom raju a kľúd na zemi, vieš. Mm -hmm. keď Čiže keď je všetko v poriadku, poriadku, v psychike. Tak je to všetko, ty nemáš problémy. Ale keď niečo stúpi do krv, tak už máš problémy na hoci akom miestu a ty máš na žlčniku. No dobré, ja som v sedela pri tebe v reštaurácii s tým, že ako bolo to v tom období, keď som mávala strašne často žločníkové záchvaty a ako vždy, keď som bola v pohode, že sme niekde len boli s kamarátmi a smiali sme sa, išli sme na výlet niečo zjesť, aj keď to bolo ťažké nikdy mi nič nebolo ale keď som bola nahnevaná na niekoho alebo na niečo, nemusel to byť niekto, proste na nejakú situáciu som bola naštvaná stále som to mala v podvedomí tak som mala i nečo očníkovi základný. povie. No. Vrísak. Krik. Krik? No. Krik patri pečenie. A prečo by kričal, ak si, ak si okrem, ak o pomoc, pomoc, Jasne. kričiš nekoho iného, to patri pečenie. keď si na zle nahneva, nahneva na to hneva, na, A posledná, nahneva, a ideš plakať. Ja? Mm -hmm. A to sú súze znovu znova pečen. je ty si už urobila predpoklad, aby si bola chora, um, Aby niekde musí to vybiť. Veš, nede mm -hmm. tomu, nemôže to si... Uh, ľudia robia zle, kad držia v sebe. Je, je vám. Radšej povedz, manželky, počuj. Čiže, dobre, že kričím? Áno. Už teraz nekričím. A ložmata mi nevali. To je zve. No, ložne mám žiadne problemi. <laughs> tak. A poviš, manželki, prepaď, to, čo ti ja teraz budem nie není pravda. Ma, milinku, ja, ja je zbožný. <laughs> Zajtre odhádzam, poval mi kufra, aj <laughs> tu dobru košu. Žena pozera, smije sa ti, priđeš do izby, a ono spakovani kofer, spalení kofer. <laughs> tak, mi, sa dverami, nech sa páči. Na koližučniku si si urobila predpoklad, že te bude boliť, žrčný lebo, lebo človek vie, ktoré jedlá mu A máš Aj je naštvaný. Presne. Máš kom psychiku i kombinácia s jedlom, ktorý ti... Presne. Ale kedy ja jeme niečo, ja nesem, nesem zo sebou obrovský kľud. Mhm. Mm i ti nemáš dôvoda da být tak i tú stravu ktorá ja som ti podal jedz meso sa mnom si ti si jedla i ja nikde meso. A niti ti nebola asi A si bola v Beču ili gdje si v Jedni uh -huh. a mala si nekakých cestovných problema alebo tako no? nečo a prišlo tu, ja? Dobre, čiže e, je správne, čo sa hovorí na Slovensku, taliani to vraj nerešpektujú, ale že nikdy sa nemáš hádať pri stole. Absolutno. Porad, čo jeho von do inej izby a tam sa pohádajte. V kľud musíš jesť. I to, čo ja vidím o tým e, McDonaldom, kde ja, sa je, to ako keby si nič nejedol. Prvo, McDonald's je katastrofa. Kad budeš chet, ja to a to stojím za tim. Lebo to vidím tamo keď prídem. A drugo, stat, tijelo ne tak signal takav, ako ti sadneš, a ješ. Mm -hmm. Ty musíš u pohodi ano, nie Ano, Lebo potom, môžeš mať e, syndrom draždivog čreva, opštručna, ne, ovaj, od čreva je to funkčná porucha, hrubog čreva môžeš mať, ale teraz prihazamo aj do obstrukčnej uh, poruche, plúca. lebo mm -hmm. tie poškozené hrube črevo, a ty vieš, že hrubo črevo a pľúca sú v balancii a keď máš, naše čreva oplínnu, to opštručnú, asmatičnú nekakú por, bronhitis, poruhu i tak i musíš si dati veliki pozor. Zopakujem znova, znovu, že hrube črevo je zasobarnik našich spomínok. Mm -hmm. Te Te, uh, zle si skúsimo dať to hlbšie, hlbšie, hlbšie, aby sa nespomínali. Potlačame. Potlačame. Sáme potlačiť všetky zlé spomienky. A te, dobre si dávam ohore, ale ty musíš vedieť, že podvedom je oveľa silnejšie. Jasne. Než našej tu onda potom Čiže máš Čiže túto práve. hru s nami nehrá to podvedomie. A teraz, kad máš Dobre, astmatickú... ale hovila sa, že keď máš Zápchu, akože dlho, dlho rokov. Ja. A, takže to je presne o tomto, že jednoducho nevieš nejaké veci z minulosti pustiť, alebo ich spracovať, súhlasíš s Áno, súhlasím, ale pre by som sa opýtal, koľko vody piješ denne? Jasne. A, Čiže úplne základná večná vec. Ako si krvná skupila nula? a ideš, Žinčica sa to nazýva, a Papa Žinčic existujú dve možnosti, alebo nevidíš, nevidíš, tu na natačaní a potom yes si je. sama, yes alebo sedím a povem, <coughs> vieš vieš nečo me tu tlači, nemôžem sa skoncentrovať, tu som tri, 4, 5 mm -hmm. dní nebola na vece, keď nechodíš jeden deň už je to tako on dva je premňa by to bolo katastrofa, ale sú ľudia koji po 15 dní, po 15 dní som po 15, ja som počul po 6 mesiaci. literatúra navodila na pezňu oh, um, to To je, je kdy to krenulo no to presne čo. to čo si povedal že v podstate naozaj keď sa nevyprazňuješ pravidelne a tak sa nevieš sústrediť A vieš, mu to ide do krvi a do mozgu a tam je deficit kyslíka potom si ako opity náchnevaní všetko ti neni pravda no, neni ja by som doporučil našim lekárom pulmonolózima, vždy vždy plúcnymi lekármi hej okay pulmonolizná plúčina, vždy bi povedal dajte si pozor a na hrube črevo, aj ešte viac predtím treba leći, tenke črevo, treba všetke ti bilinkice, ktoré sú tam ja kažem bilinkice musia biti u nejakoj rovnovahi. Lebo, keď ty... V sa bude asi črevná flóra. Antibiotik berieš. Antibios proti... Proti života. To zničí tvoje tie pekné, krásne črevnú časť črvnej flóry. A aj zničí kandidu. Zničí. To musím povedať. Dobre, keď si pri kandide, mohli sme teraz počas sviatkov, keďže sme všetci v úvodzovkách všetci, jedli viacej sladkosti, možno enormne viacej sladkosti. Mohli sme si tak prevýšiť tú kandidu. Tí, len ktorí tým... sú malí, tí, ktorí majú tie trochu, uh, najmä, zaujímavé. Ona, kad dostane dosť cukra, ona je kľudňa, mírna. Mm, mm -hmm, má nás rada. Ale ty nedáva, aby si cvičila, Aha. aby si svižne chodila aby si si brala nečo, čo jej chce dať, lebo či tým nedáš cukor, ona ihneč kričí: "Daj cukor!" lebo ja. Ale mm -hmm. jaťa. Tak to je vážne, či že sme si zničiť. No asi mi nie na tie trojdňové posty, že, uh, že či to nieako pomôže, že potom genialno, čakaj, je to genialno, íti každý tie postíš každý deň od obeda do Večera, do, do, s... od obedeľa, od ráne. Typu. I ty, kad ideš na takové jednokolinie, čínski lekári povedali, áno, jedol sa mes. A teraz budem dva alebo tri dána piť čaje, da to dám preč. Preč. Uh -huh. Čiže teraz... sa vlastne vyčistí to, čo sme tu Dá. chybu urobili, tak ju vlastne a Teraz povieme isto pre lekári, kade dáš antibiotike, musíš nektori poveda lekari dva, nektori tri roka, dva, vjerim viac, se tijelo uh, dostava, regeneruje Do, do se To znamená že uh, naša, kad ti dva, tri krat bereš nejaké antibiotike, ty zabiješ dobrú floru, a rýchle še se vrati ta zla flora, preto nekada kandida prekvitne ano. i povede, aha, máš sor na ostima, ja." Mm -hmm. na jazyku to bijeli, totalno mm -hmm, taký veľký povlak, a to potom ti to niesie energiju. Pokiaľ je krmiš, si normali. Uh -huh. mieštaneca. Dobre, a teraz, je, teraz je nejaká superhorúčka. Teda skutočne nepoznám človeka, ktorý by neochorel. Lebo no, s kým som telefonovala, tak každý bol v posteli, každý mal túto superchrípku. A mnohí si sami naordinovali, lebo je dostať aj nejaké trojdňové antibiotika, tak si sami naordinovali že si dávajú na to tieto v lekárni dostupné antibiotika. Čo si o tomto myslíte? Súhlasím sa, sa s tým, že môžu počítať o rok, dva e, problémy, kedy naozaj bude potrebovať antibiotik. Mm -hmm. Čiže je to, nie, to nie je to, čo to je to, čo je to, čo je to, čo je to, čo oslabuje, to, čo je to, čo je to, čo je to, čo je to, čo je to, čo je to, čo je to, čo je to, čo to, čo je to, čo je to, čo to, čo to, do 8, príhodené se rieši sepsu. O tom si to... budeme rozprávať, o tom Myslím, aparáte by, celú by reláciu, ale ešte k tým antibiotikám, že v podstate vieš si predstaviť, treba... ja som roky, hoci som mala predpísané, ale roky som si nedala žiadna antibiotika, ani teraz cez super chrypku, ktorá ma tiež chytila. Ono to môžeš len vyležať. Čo iné môžeš s tým chrypkami robiť? musíš, a chcel by som ešte ukončiť to na splucima, nek lekari pozrie gdje tenke čerevo nek si a potom veľa, veľa toga odhadza, a moj, prvi moj krok, kad idem a, sa hlamidijom, u nas kažu klamidija. Klamidija. Sam, da, da, sa tenko črevo a potom pojdem sa odrečným frekvencem a čajovým a na chlamídiu. No dobré, ale povedz mi, ako, ako zistím tenké črevo, v akom mám stave? Mm. Ako ty si hovorí, že nechci teda šeť si v istým ja to, ja to cez akutúrne body No ty to zistím. vieš cez body. Ale lekár to môže tiež vidieť. Ale ako, ale ako ja zistím, prečo by som mala ísť k lekárovi? Čo, čo mi je, keď mám problém s tenkým trevom? Máš auto, každý 15 000 ideš. Jasne, to rozumiem. A ty, ty Ale musíš. ja len, že ako ja na to mám prísť. A začkaj. A ty sa keď mám problémy. Pokazí. A nečo ti medzi tých 15 000, čo ty sa nečo pokazí a nechce auto ťachať, krčí, brčí a jedeš. A to tie tiež v tom tenkom črebu, iba si ti ne davaš pozor na to. Ak nečo zaboliti, pa bo prejde to? Ano, ano čo, to prejde. Ano, ano. Existuje peptidi, ktoré vytvara pečen. To, to sú ti praktički uh, bravari, ti ktorí, Zam, zamkari, ktorí robia na zamku, ili tako, mm -hmm, to sú mm -hmm. prakticky ti, ty ti, ti halo, halo, pečen, mám tu problém nešto, a pečen po, pošle peptidi, peptidi to rieše, ale u nekih 15%, pätnásť percent, 15 dvadsaťpätnásť percent neprejde štito mm -hmm. preto to prejde u horobu. Uh -huh. viditeľnú chorobu. To, čo, čo nám to povie? To nám povie, že naša buňka, ktorá musí mať um, membránu minus uh -huh. 70, minus 90 milivolty, uh -huh. už nemá to napätie, než má Na nižšie, pod 50. Znáči 40, 30, uh, to je už to... To znamená? to znamená, že si dosť chorá. Čo? Uh -huh. Že musíš... treba si dať zobrať krv všetky títo laboratórne tako to veci. nám pomáha. Aj k tebe, keď idú ľudia a prídu s výsledkom z krvi, sa ti to lepšie robí, nie? Uh, ne. ne. Ne? Dobre? Mne tá krv, čo oni mňa pošlú, tú krv, čo mi dajú, to mi nič neznamená, úplne nič mi neznamená. Iba my, AST, ALT, KPT, tu, tu si potvrdím svoje nejako... Ano, to, čo vieš, čo vidíš, lebo, lebo, Uh, existuje i CRP to si ja pozrem a vidíme či je zápal taký alebo taký to. A to už dnes každej ordinácii dávajú, či da, je to vírusové alebo absol... bakteriálne. Uh, dimer Dobre, si poľam, dimer si pozriem checka, kde my to sú niektoré veci, ktoré nie sú bežné. Uh -huh. uh, uh, sú bežné ove sa sa um, to mi dost zname, ale to možno vidieť sám. A to znamená, že ja musím urobiť nejaké, nejaké iné vyšetrenia a prísť k právom problému. To príčine. môže byť baktéria, to môže byť vírus, parazita infekcia. No a to bola moja otázka, že prečo vlastne sa neráta s tým, že parazity niečo by mohli urobiť, pretože zo pár mojich kamarátov vyslovilo názor, že sa im nezdá, že by to bolo vírus, baktéria že oni majú nejaký taký zlý uh, pocit a dali si na túto chrípku Ivermectin. Dá. A, alebo Vermox ešte niektorí za tým. prečo? Lebo pravý poriadok v tenkému črevu, tenkému črevu robí poriadok. Mm -hmm. A zabíja, zabíja prave to, čo sme povedali, te tri veci, prave zabija. Dobre, ako to bolo o, s listami, máme nejaký list? My a, máme veľa to listov. Mm. List. A ja ti probam nač otázke kod Katkice, što ona má. Katkice, prosím ťa, e, tu máš jeden list, ale... My, ale my už nestýha. Máme my no, tri stihneme. minúty. No ešte určite stihneme. by sme urobeni... Tak mi ho daj, ukáž, čo tam máš za list. Ktorý? Eho, dám ti naj, najkračší list. Ešte, že si to pekne vytlačíte. A toto je veľmi zaujímavá no, téma. Dneska hoď. veľmi aktuálne. Takže tu bola otázka, že Pán Ferdinand sa ma veľmi stručne opýtal, čo si myslím o nových automobiloch a dotykových obrazovkách v <laughs> aute. Či je to v podstate bezpečné alebo nebezpečné Nielen mať v aute, ale používať to počas jazdy? Ojoj. no, to som zvedala. A tak myslím, Deško, že... Ja mám, ja mám myšlenie, svoje myšlenie to mám. Je to všetko, čo máme v autu je pre dobrú jazdu. všetko to je základ a bezpečnú, to je, je základ bezpečná, dobra plynnola jazda. A všetky a aparatúry rozne, ktoré sú, sú bezpečné, ak se používajú tak, ak se majú používati. Ak se pri vysokej rýchlosti mi Uh, skoncentrujeme na, na displej a budeme tlačiť nečo, a no? sa a to je uh, dva, je to alebo tri kroka dva, tri kroki čo to znamená. 50% opada naše Pozornosť. kognitívne, k, a to znamená 50% máš veću šancu naborat. Aj do konca, to, to mi rozprávamo o rihlosti, ima 120, 100, 300, kak se to šoferuje, Ale do konca, aj pri rýchlosti od 50 km miesto to môže byť katastroficky ti ne zabiješ nekoga. Tok si ti tu čupkaš, ten to pred tebom zabrzdi, a ti bum, a, a si tam, a to je šetko, Takže prechádzovanie pozornosti ešte raz na, z cesty na obrazovku, ty znižuje koncentráciu vodiča do 50 a Ešte k tomu, keď máš telefon, ktorému sa venuješ, takže nemusíš vôbec piť a ja si myslím, že na toto by mali myslieť a už aj zástupcovia. No, Odpovedám ti, že a, ľahkočka pripytosť za volánom urobí menej škody, neš koncentraciju Aha. na obravku. Dakle, obravsku. Dakle, vieme že dotikove obravski sú najbezpečný čast modernih automobilov. A teraz ti poviem, ešte ako su prišli k tomu, a, urobili e, simulatori. Uh -huh. a, velmi realne simulatori, tamo podali. No, hajde, da vidimo urobiš I a, možem ti podati že ti sistemi o ktorými teraz rozprávame, oni e, berú vysokú koncentráciu a robia mentálnu záťaž. Mhm. A ty potom trebaš viesť. A dnes už bude nový zákon, že majú spolujezdec, má byť tiež triezvy, to tomu vôbec nepomôže. Pokiaľ budeme, neuvedomíme si, že aké nebezpečné je toto, na čo sa vidíte, pán per Ferdinand, ďakujem za otázku, lebo ja taká myslím, to by mi vôbec ja myslím, nenapadla. Ja daj, daj to veľmi dobrá otázka. E, I preto chcem upozorniť... E, Vo vlastnom záujme, da, aj keď to hradšie, nie je zákon. Radšej zastavte na doprava, zastavte pozrite sa, čo chcete a pôjste dali, ale povieďte vašem pohľadu, čo daj nájde mi toto, to, to, lebo ne pod každú cenu. Myslím, lebo ide Federu, o život da, da, aj v tomto aj prípade. Môj, áno, aj môj, každého. Aj Takže ďakujem vám, že ste prišli do štúdia. Vám všetkým želáme ešte raz na záver relácie. Krásny rok a aj táto rada Uh, akoby nemedicínska bola veľmi medicínska, pretože išlo o život. Tak. tak sa tešíme o týždeň, dovidenia a držte pevne v rukách svoje zdravie. Nakle volám ich právom i ľavom rukom. Čo je fest. A keď máte nejaké otázky, tak ich môžete písať do kontaktného formulára na webovú adresu www.subotič.sk. Krásny zvyšok týždňa, dovidenia. dovidenia.